Un programa creat, escrit i dirigit per Jesús Manel Montaner. Mont Salvatge, una aventura amb intrépits de la Foscor. Mont Salvatge, amb la col·laboració de Joan Aranyes i Maria Josep Casals. I les veus de Jordi Casas, Pere Arenado, Valentí Ferran i Débora Saimans. Mont Salvatge, i que la Fem Rai de Dógun et protegeixi. Ja ho exigeixo que abandoni immediatament la meva nau. Gent et, introdueixi les seves coordinades i transporti-ho on sigui. No tant de pressa, capità, no tant de pressa. Gent et. I tinc alguns problemes, senyor. De fer, sembla com si el programa principal de transport s'haguessis esborrat de la memòria comprevi immediatament. No sou més que una broma patètica davant els poders d'Amio Xepherens. Pot fer amb vosaltres qualsevol cosa que ell vulgui. Qualsevol! Això veurem perquè jo sóc l'essència de l'univers i mai no permetré que algú la perverteixi fins a aquest punt. Ha arribat la seva hora, Capità Montaner. Soc aquí per contemplar la seva agonia. Ningú no el pot fer fora de la nau, Txeyao, així que consideri-se afortunat que no vulgui matar-lo i mantingui en silenci. No em faria mal, encara ho intentés, visionari exaltat. Estic sota la protecció del gran Déu. Tot Déu té dues cares, Xei Jao, i només s'ha vist la bondadosa. Segur que hi espera l'altre, la de foscor i mort. I vostè que en sap de tot això? De res? Urgència mèdica al pont. Prioritat absoluta. Té les mans carbonitzades. Ordinador, ha estat del pacient. Pot greu, però ha de ser tractat dins una càpsula d'èxtasi durant 48 hores. Procedeixi. així. Dunque. necessitem l'oficial d'OCA en Grunock ara mateix. Veé cap aquí. Imagino que no està preparat per una cosa així. Pot estarre ben segur, que sí, senyor. Grunock, jo no volia pas ofendre. I no ho ha fet. Senyor, estem perdent contacte amb el Palau Imperial. Va massa de pressa. Ordinador, anàlisi. El Palau Imperial està arribant més enllà de la velocitat permesa per la conferència Yeslin. Avui a les aigües del Mar del Temps. Sacrilegi! Hem de mantenir-li la velocitat i fer també el gran salt. És boig. Una nau estel·lart no pot aconseguir-ho. Sí, i sí, si em converteixo amb la seva mare. Però què diu ara? Les seves infidelitats amb compassió l'han portat a la més gran i telebrosa ceguera. He ja dit que calli, Seijao! Grunoc, la nau és seva. Però, senyor, això és un procedent. En absolut, he de fer que la meva ment s'expandeixi, que i la nau com una mare ho fa amb els seus fetos. Necessito concentració. I si no se'n surt, capità? Llavors només ens quedarà Raito Gobun. Senyors, he de retirar-me. A les seves ordres ens morem a l'infern. No posi en dubte. L'immobilitzo. No, Gronug, oblidi'l. Només és un observador, i ni tan sols real. El que veiem és una imatge generada artificialment. Molt encertat, capità. Potser hauré de començar a creure en l'existència dels seus poders. Oficial grúnica a totes les unitats. Preparats per l'acceleració, ordinador, segeixo i comportes. Comportes 3, 5 i 9 tancades. Comportes 2, 6 i 11, tancades. Comporta PG, en procés. Senyor! Però Nunke, per què m'ha seguit? Això que vol fer és molt perillós. Els esperits que habiten de la nau no estan tranquils i vostè no hi té massa experiència en tractar la gent de la frontera. És l'única manera de, de seguir el palau. Modestament, considero que la seva obligació principal és amb la seguretat de la nau i els seus tripulants. Sí, Nunke, però per sobre de tot està el destí de tot l'univers. I el meu, i també el seu. No serà el mateix quan torni. Ho sé. Em necessita. També ho sé. Seré el seu pes, doncs. L'havia escudit des d'un principi. Ho sinto honorat. Ara, obri'm la ment. Deixi'm veure la seva energia, la potència i la claretat del seu jo noble. Així. Acaricim, sóc seu i vostè meu. Experimenti la transformació. No sé si podré suportar el dolor. Si sóc aquí, amb vostè, protegiré el seu cos físic mentre, com ànimes, travessem el cas de la nau. Jo? Jo? L'Eroch Nahar! Se'n fa tan estrany. No se'n parti de l'única veritat d'un guer. El necessito ben despat. Sí, senyor. Oh. Què ha estat, això? La primera de les ànimes que hem destorbat en trobarem més, i de més violentes. Serviran les reflexions de modern neuràtic per tornar-los a la tranquil·litat? Segur que sí. I aquesta llua en to vermellosa? El camí de l'energia. Hem de seguir-lo per arribar fins al nucli de la nau i provocar la catars uterina que protegirà tota vida. Compte! No! Buf! Ha anat de poc. Si tan sols una d'aquestes ànimes se'ns toqués, ens convertiríem en éssers de foscor com elles. I hi haurà manera de tornar? El més probable és que no. Hauríem de moure'ns amb molta... OUI! OUI! No. Nunca no! Massa tard, fill de puta! Identifica't, dimoni! Som-hi, Matxed! deu Te'n recordes d'ell? De mi? Lurb? Ha! Quant de temps. No me l'imaginava pas, aquí. Has deixar moltes coses amb un salvatge. Una esposa, fills, Nos. Ja n'hi ho sent, seguretat. I ni tan sols tenen rostre en el meu record. He fet tots els seus possibles per tornar. Prou de les tèmies! No pot no viure per més temps en l'espletxa de l'esperança i ho sap. És <laughs> he, reconstruir l'ànima del meu usuari i la identitat. No ho faci! El necessito! Conscient en mi! És el meu pes! El seu pes! Encara hi creuen en aquestes coses! No és qüestió de creure o no creure. M'és indispensable tenir un allàç místic amb un ésser com en Nunke. Per mantenir-me seré aquí. Doncs l'està perdent. No ho permetré. Però què fa? Ara... provar d'ultramaterialitzar dos guerrers de la puresa? Seran els nostres representants en el Plan físic. Miri! Molt impressionant, però futil. Res d'això. Les nostres essències són dins els soldats. El primer que li talli el cap amb el sabre l'altre podrà continuar aquí. El perdedor anirà directament a l'infern. Vostè mateix. Al meu torn. ¡De eso, bastardo de los Barco. costos! ¡No, Capitán también! ¡Cabrón de ah, no, ¡No me engancharás ah, más! Ah, ¡A ver, si va, pues ya ¡No puedes superar la mejor fuerza! ¡No! ¡No! ¡No! Però com has pogut aconseguir-ho? No ets un ésser prou evolucionat. Això és el que t'he fet creure. I ara, enfronta al teu destí, potrit bastarda a les cenebres. No! No! No! Nunc, lluita! Allibera't! Capità, em sento tan brut. No, no em suporto. És normal, Nunc. Volens que l'ha posseït era realment demoníac. Afortunadament, ara és on li pertoca, eh? i no tornarà. No crec que puguis aguantar una violació com aquesta un altre cop. Oblidi-se ni segueixi. Ens aprovem el generador i no podem perdre temps. Nunque, quedis aquí! Senyor, n'està segur? Sí, això has de fer-ho sol. Però... Ha fet el que havia de fer, Nunque. Ara és el meu torn. Ànimes de l'abisme, necessitades de pietat, vingueu a mi! Senència vital I ara que tots els vostres pecats han estat perdonats, acompanyeu-me al gran Sagrari, el núltim arac de dada nau. ha aconseguit generar el camp de protecció. Sempre ha tingut sort, però encara li queden molts obstacles que superar. Calla, Xeijao! No puc rebre senyals de palau. Aviat les rebrà, Gurung. Capità, poden, els seus sentits determinar la posició actual d'en Xebrans? No, no, encara estic molt dèbil. Necessitaré l'ajut d'una ment pura per aconseguir-ho i també de... Ordinador, materialitzi un xip implantable a l'escorça cerebral per potenciar les meves zones. En procés. Una ment pura, deia. Mmm, sí. La d'un terràqui, per exemple. Ells no coneixen a fons dels poders d'element fosca de mioc xeperens i, per tant, no es pot passar influir. Vol cobrir el canal de comunicació amb base d'esperança, capità? Sí, tinent aranyes. Doni les instruccions pertinents als reclutes. Per rellistar-vos, heu d'anar a recollir el disquet per PC que conté la simulació de Salvatge a Inves Center. L'adreça és la següent, Carrer Sardenya 230 de Barcelona. Allà us la donaran de forma absolutament gratuïta i nosaltres, aleatòriament, escollirem 5 reclutes per setmana que lluitaran per defensar l'equilibri del nostre univers. Heu de saber d'altra banda que entre partida i partida oferirem pistes que poden ser d'utilitat quan ens enfrontem amb un monstre, així com fragments dels codis que obren els portals de totes les regions de Mont Salvatge. Heu d'estar atents a tota l'aventura, és l'única manera de tenir més possibilitats de guanyar. Si sou capaços de vèncer un monstre, us endureu un joc per PC. Si destruïu dos, guanyareu una consola Mega Drive. Si sou capaços de derrotar-ne 3, obtindreu un PC 486. I si podeu arribar a vèncer el quart monstre, guanyareu un viatge a Euro Disney per dues persones. Tinent, fixi les coordinades dels transportadors. It's already... Motor! Establint paral·lelismes, projectant senyal. Transports, preparats! Ens transmeten les dades d'algun nou recluta? Afirmatiu. Transport, sí senyor. Benvingut novament a la nau estalar Arcángel 2 Alferes Joan Antonio Cíder González de Sabanen. Senyor, bona nit, senyor. Bona nit, Alferes. També conegut com campió del caos, us recorrem-hi. Sí, senyor. I guanyador de la prova de la setmana passada amb el guardià... i sí, ...del senyor. núvol de Foscor. Però de fet, Raito Gobun no el protegint. Pensa que ens podrà ajudar a localitzar la mioc Sí, senyor. Com? No sé, però se'm corrigarà alguna cosa, senyor. Abans d'acomiadar-lo, vull que m'ho expliqui. Tinen, obri seqüència de test. Obrin, Senyor. Entrada 2350, doctora Gil Foreman, base d'ARUM4. Test d'Aptituds. Filtre preparat. Alferes Siller, donat que coneix perfectament el mecanisme del nostre test, no entrarem en més detalls. Li sembla bé? Sí, senyor. El tinent Arenyes li farà la primera pregunta. Alferes, bona nit. Bona nit, senyor. Imaginis que es troba a l'interior d'un gran úter de ferro i entranyes escampaboires. No es pot ballugar, perquè cadascuna de les seves passes el fa lisscar fins a la seva posició anterior, la primera. Està condemnat al captiveri etern en un món on no poden existir ni les carícies ni les friccions. Però sap que destruint el teixit mort descampavoires podria arribar a escapar, tot i que la putrefacció de les despulles formaria una temible escampavoires negra capaç de cremar tot doicren regne en un parell de minuts. Per tant, oferia Utillitzaria el meu poder d'autodestrucció. El seu poder d'autodestrucció. Sí. Quin poder és aquest? Un poder que tenen tots els campions del caos. per situacions com aquesta. Faci una petita demostració, feres. És fàcil. Eh? Si faig ara un, la meva autodestrucció, no podria destruir el monstre d'aquest nivell. M mm, s'equivoca. La seva dima no és més forta que els seu cos, com a campió del caos que és? Sí, senyor. però viu? l'introduirem en un camp d'èxtasi. Ja hi és. Fàcil en canter-hi. <risa> Has vist això, Tinent? No ens ha enganyat l'Alferes. És sensacional. Alferes, imagini que ha arribat a un món, l'Òrtoc, on no existeixen dos conceptes, amor i comprensió. En el seu lloc,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 Què podria fer, el Teres? No em decebi. Els fins més enllà de la mort. Detanyes, si us plau. No sé què vol dir, senyor. Detanyes? Què faria? Com ho faria? Faria el meu poder, diu, l'edat de corrupció. I s'emportaria tota la corrupció d'aquest planeta i de tot molt salvatge. També es pot fer una petita demostració, aquest? Un cop tancat en el camp d'èxtasi o n'és un altre cop? Sí, senyor. Endavant. Uaah, xic Magnífic, magnífic. Tinen? Immillorable, francament. Mentides. Les mentides són la raó de la seva vida. En mentides ha construït una existència inexistent, un sexe irreal, un hàbit fals. I s'ha introduït al monestir de Yekutan. Finalment podrà conèixer l'altar on va ser batejat amb l'aigua putrida de Dalmitei. Veuria un altre cop aquest líquid de vida? Sí, per què? I per què sí? I per què no? I per què sí? Perquè un campió del qual s'ha de conèixer les seves limitacions. Jo conec les meves i cert què ho puc fer. N'està molt segur de tot això que diu? Sí, senyor. Espero que en la lluita amb el monstre ens ho segueixi demostrant. Alfred Siller, imagini que, estan d'expedició desert de fam de milen d'all, l'ataca un bisbe sagnant. Els coneix? Sí, senyor. La seva mossegada el fa veure el que mai no es pot veure, un ballerí de la mort copulant amb un altre, mort contra mort, mort i més mort. La fi de tota ànima pura l'univers conegut. Només hi ha una solució, que s'arrenqui el cor amb les seves pròpies mans i deixi de respirar en aquest mateix instant. Si no ho fa, es convertirà en el déu de mort del nou ordre i mai més hi haurà vida. Què decideix? M'arranco el cor. Pot fer una prova amb el model virtual que té al costat? Sí. Provi-ho, provi-ho. Ah! Ens ha esquitxat una mica aquest. Tinent? Digues la primera cosa que s'ha de passar pel cap quan li dic les següents paraules. Llàgrima. Mort. Jova. Vell. Llunya. A prop. Tret. Destrucció. Pecat. Amor. M'ho deus tot a mi. A tu. Penyora. Màgia. I l'última pregunta, què sent en aquests moments? Estic frenètic per entrar en combat. Ho podem notar. Tinent, activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. El Ferres m'escolta? Sí, senyor. El nostre ordinador ha valorat molt positivament la quantitat de recursos màgics que té. Per tant, li concedeix un punt positiu. Gràcies, senyor. Però digui'm una cosa, ja sap com hem de trobar la Mioccio Perens, o encara no? Haurem de desconfiar sí. dels alferes de base esperança? Sem ha corregut una idea. Endavant. Puc obrir un portal dimensional per tot l'espai i trobar-la. Vostè pot fer-ho? No exactament, però és una sortida. Ho meditarem amb l'ajut de la doctora Gil Forman. Preparat per entrar en el segon divent de Montsalvatge? Sí, senyor. Doncs saludi a Tarnucus, el faràs. Veig que ja tots en el vídeo amb a Tarnucus. Premi de tecla ESC. Sí. Introdueixi el següent codi. Li agrairia que després de cada número digués sí, senyor. Sí, senyor. 4. Sí, senyor. 5. Sí, senyor. 2. Sí, senyor. 2. Sí, senyor. 0. Sí, senyor. 6. Sí senyor. Dos... Sí senyor. I un. Sí senyor. El Ferre Siller està veient l'estructura metàl·lica? Sí senyor. I el crono el número que oscil·la de 0 a 99? Sí senyor. Nostre amic oaçó el tecle per aturar el crono? Sí. Quin número pareix? El 5. El 5.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 invoco el pou protector de la putrefacció. Fació? Uatxa! No l'ha invocat, sento dir-ho. Per un punt de força, em guanya una experiència, però em perd un de valentia. El Ferres m'escolta? Sí, senyor. Els bisbes de Tarbium li donen la benvinguda. Les esferes de color blanc vertides pel pacàs amb les quals juguen els bisbes, entre ritual i ritual, l'hipnotitzen. Però tot i així, concentrant-se, pot arribar a veure un perillós Sarkfield corrent per terra. O vola pel cel! Sobrevola el terra. Molt bé. Què vol fer ara? Opció A. Com li ensenyaren a base d'esperança, ignorar els tervium. Segons l'almirant, Guiurel no són pas perillosos. Opció B. Materialitzar un dels bisbes amb un crit Leicium. Droetac! I opció C. Seguir davant i esquivar el Sarkfield amb un sal. Faig un crit brutat! Era el Teixicada el que feia falta. Per un punt de força, no guanyar cap d'experiència, i en perd dos de valentia. El Feres acaba d'entrar al regne de Castells un dels més perillosos de món salvatge. Dels abismes infinits que rodegen el Castells sorgeixen milers de bombolles de sang ardent de mioc xeperenes. Què vol fer ara? Opció A. Aturar-se i pregar els déus del vent que s'enduguin la sang. Opció B. Aventurar-se per l'esquerra. I opció C. Atenció que aquesta és la definitiva. Tancar els ulls i seguir endavant a cegues. M'aventuro per l'esquerra perquè no veig cap pompolla per allà. Molt encertat. No guanya cap punt de força. En guanya un d'experiència i en guanya un de valentia. Fem un recompte al Ferres? Sí, senyor. Té dos punts negatius de força, té dos punts d'experiència i en té dos de negatius de valentia. On vol aplicar el punt positiu del test? A força. A força. En té un. Està veient l'enemic d'aquest nivell? Sí, senyor. Necessitava dos punts de força i l'estat a canxa perquè no estaria! Senyor, estem entrant en l'oceà de temps. Algun senyal de palau? Negatiu, crec que ja se n'ha sortit. Esperem que no. Mai no podràs saber-ho, capità. Moriran tots aquí dins, ofegats per les paradoxes temporals. Ens hem sortit de coses pitjors, Seixau. Sí, ja. Ordinador, anàlisi. Totalment impossible establir condicions de la pregunta. Com? Ordiador, anàlisi, prioritat absoluta! La conclusió és la mateixa, no tinc constants, no som en enlloc. Podria dir-se que, provisionalment no existim, senyor. Jo tampoc estic rebent lectures de cap mena. Això, ben mirat, és normal a l'oceà de temps. Però necessitem orientar-nos, he de concentrar-me. Senyor, els eixos de la nau no aguanten més pressió. Els eixos? Ordiador, tècnica! S'ha infiltrat unens, anàlisi impossible. Grunuc, anem cap al lix. Sí, senyor. Hi veu alguna cosa estranya? No, però estic començant a trobar-me malament. Jo també, el cap em fa molt de mal. Senyor, jo gairebé no veig res. Grunuc, estic començant a sentir la presència. És un destemes. Eh, efectivament, d'humà. Què vols de nosaltres, destemes? Digues. Ah, no cal que et passis així. Jo soc l'essència d'aquest lloc, saps? El seu rellotge invertit. Això és el que penso. Faig anar al revés i faig anar al revés, que som a costa. No ets res. Només un engany creat pels llevis d'esperit i nosaltres som forts. Molt més que tu, rata, cabrona. M'agrada sentir el teu odi. L'odi que pel temps que estàs perdut i que això represento. Sóc l'encarnació del teu passat i el teu futur. Senyor, gairebé no hi veig. No puc defensar-lo. No es preocupi, gent. Et. El destemps desorientat i jo el destruiré. Això és el que te penses, vellis de pus. Demonstra'm el teu poder. Que em Ah, ah, ah. T'agrada més així, humà. M'has tancat en un rellotge. Fora d'ell de no podries dir-se'n sols enfrontar-te a mi, oi? ¿eh? Ets dèbil. Ah, no, no, no, no, no, no, no, no. Un nodó? Un nodó? Per què un nodó? Mira bé. Calla, bon parís. Mare! Mare! Ah, eh? I el teu pare, bastard, això per ells? El meu objectiu és matar-ho de temps, i m'ho estàs impedint. Ah, ha, ha, ha. No era pas la meva intenció. De fet, i com sabràs, això només s'aconsegueix, m'agrades. Has de fer aquest desequilibri, cal i com està escrit. No ho aconseguiràs pas. Ah, ha, ha. Observa això. Ah! ah! Aquí. Aquí? Són el teu cap, home. Els temps retinguts són els temps que marca la teva memòria. que jo no volia... No t'escolta'm, són ànimes que eviten la teva i prou. Ens són molt lluny, a la frontera. Han mort? Sí. No hauria d'haver-los deixat marxar mai de la nau. Eren massa joves. No són els únics que posseixen la teva essència d'un mà, peru. Te'ls recordes? Germà? Germà? No en tinc cap! No m'estaria tan segur! Mira! Pare! No has de deixar marxar! Per què a ell li permet ser de car i a mi no? Ell és el destí i tu, ombra. No veiràs fins la fi dels teus tuyes. No pot ser. Sí! Entre jo! El teu germà! que cometre incest amb compassió! Prou dels temps! Ja he sí. suficient! Què és, això? Ah, Era teva preciosa nau. No. L'ell s'està partint. No permetré. Tampoc, tampoc no podràs escapar. No et deixaré sortir. Ets un ésser dèbil dels temes. Vius vides que no són de teva i per això et convidem -no a perdre tan l'oceà del temps. L'Arcumang, l'heu en tot d'ell. Xau! Grunuc, està millor. Senyor, pensava que el destemps l'havia portat a un altre corrent temporal. Gairebé, Grunuc, gairebé. Ara, ajudim a redreçar el éixem amb el làser. Càrrega! De 4.09 d'Iquius. Processada. Així, doncs, foc! foc! foc! Magnífic, Nunquem. Sí, però com sortirem de l'oceà? Em tinc una idea bastant precisa. Ordinador, Rumzer. Necessito la confirmació de Codi Weng. Codi Weng d'Untec, índex 7. Acceptat. Inici del compte enrere. A totes les unitats. Destrucció total, un moment. Repeteixo. Destrucció total, un moment. Inici de seqüències d'evacuació. Estivat. Senyor, la nau explotarà. Tot el contrari, Runuc. Esperi i ho veurà. Anem al pont. Capità, he intentat abordar el procés, però és del tot impossible. No s'amoïni nunca. Ja he donat l'ordre. Per què? No trigarà massa en saber-ho. Tinen aranyes? Sí, senyor. Transport? Sí, senyor. Benvingut a la nau Estadar Arcángel 2 al Ferres Lluís Llobera de Barcelona. Hola, capità. Bona nit. Benvingut a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba. Que la Fent Raito Gobun el protegeixi. Creu, Gats, en capità, Creu en Raito Gobun? Creu en Raito Gobun? Perdó? Creu en Raito Gobun, sí, el peres? De ben segur? Sí. Tinen, obri seqüència d'aquest. Em, capità, Digui, no em sento gaire bé. No s'escolta massa bé, o no m'escolta a mi massa bé. Ara, ara ja millor. Magnífic. Bé. Has reestablert perfectament les comunicacions pel que veig, Tinen? Sí senyor, era un petit problema aquí amb aquest xip, ja està canviat. Magnífic. Endavant amb el test, tinen. Obrim senyor. Entrada 2350, doctora Gil Foreman. Base d'ARUM4, test d'aptituds. Filtre preparat. Alfred Slubera, coneix el mecanisme habitual del nostre test? Eh, sí, capità. No té cap mena de dubte? Mm, no. Tampoc cap mena de dubte sobre Montsalvatge? No, capità. Magnífic. A veure, si és veritat. Tinent, fàcil la primera pregunta. Alferes, bona nit. Bona nit. Imagines un grandíssim desert, probablement prop de Ciutat Salvatge. És de nit i necessita dormir. Creu que el perill ha quedat enrere. Per tant, acluca els ulls un instant i escolta un soroll ensordidor. És el seu company Clientium Lyun que està patint una estranyíssima trans transformació metamorfòsica degut a les radiacions de les dunes de quiomtat. Es converteix en un anus metàl·lic en el que hi ha incrustats trossos de carn humana. Ha de reaccionar abans no la xafi. Què vol fer? Mm, sens dubte, el destruiria. Com? Amb un T.I. xicat. faci No sé pas si aquest anus de matanyes resistirà o no en aquest T.I. xicat. Vostè què creu? Jo crec que segurament no. Perquè el subconscient encara seria el del meu amic i... Eh, tots els meus amics... Doncs eh, saben que abans de convertir-se en coses tan horribles doncs preferirien mm -hmm. morir. Com en Durkumara, se'n recorda d'en Durkumara? Per exemple, sí senyor. Gran tipus aquest. Alferes, mm -hmm. l'Imperi li ha encomanat una missió. Entrar a la muntanya de matany i carn fresca de Huertzunziúl. Per aconseguir-ho ha de travessar el pont de Momkol. La llegenda diu que ha d'evitar agafar-se les cordes i trepitjar el seu terra de gelatina rosada. Com ho faria? entonant una oració màntrica de Yircum, que potser el permeti l'evitar, llançant-se al buit, potser? Què? Um, segurament em llançaria al buit, senyor. I pensa que podria sobreviure? Es creu un déu, potser? És vostè mm. un humà, i prou. Sí, senyor, però tanmateix eh, eh, han aparegut últimament en els camps de la tècnica de informàtica eh, nous... Tècnica informàtica? Com? Tècnica informàtica. Vull assegurar que tanmateix, amb aquestes coses, amb aquests nous avenços tan importants que ha fet uh, l'univers sencer, uh, estic segur que podria saltar el buit sense cap mena de perill. No es referirà a un implant bionic d'ala, si imagino. Exactament, sí senyor. Perquè els implants bionics per cabells ja en vam quedar... Cada... No, no, no aquests, aquests estan descartats senyor. Magnífic. Es troba cara a cara amb un estrec Xion, un ésser mític d'Hirkium, barreja d'abella i unicorn. Encarnació de la puresa de Montsalvatge. Precisament, per no atacar-lo amb els seus pecats, ha de demostrar que la seva ànima encara pot arribar al cel. Com? Responent a la pregunta de les preguntes. Quin és, Quin és el, color el color de la, la puresa? Jo crec que el color de la puresa és el... el blau. El blau. Erroni. Però expliqui'm per què. Perquè el blau és el color del cels el color del mar. És un color de les coses més pures i més boniques que existeixen. Aquest és l'engany del que serveix sempre a compassió, sap? Sí, però... O t'he tam... l'aigua. De l'aigua, senyor, però del cel, no, i el cel és on hi ha el nostre Déu i... Compassió és a tot arreu, el Feres. Sí. De totes maneres, el Feres. El sí. tinent Arenyes li farà la següent pregunta. Tinent. Jo crec que ja es pot donar pas a la condolació i ràpidament. Això creu, Tinen? No. Alferes, escolti'm. Sí. Quina és la primera cosa que se li passa pel cap quan li dic les següents paraules? Cor trencat. Plor. Ull. Vista. Llum. Resplendor. T'ho repetiré mil vegades. Sempre. Arcades. Naus. Fàstic. Blindat. I l'última pregunta, què sent en aquests moments? Sento confiança en mi mateix per poder vèncer el monstre d'aquest nivell i passar al següent. Preparo't per derrotar el blindat d'un cop. No em sembla que ho digui massa convençut, això el feres. No, sí senyor, sí, de veritat. Sí senyor! Sí senyor! Tinent. D'on hi passa la seqüència d'anàlisi? Sí, senyor. Alferes, m'escolta? Sí, senyor. L'ordinador detecta que no té pas les coses massa clares. Fonamentalment perquè ha confós el color blau a màu de la puresa, el color de compassió, ni més ni menys. Has la concubina la de Mewkshe Perens. Ah. Raito Gowon el perdoni. Deplorable. Per tant, li concedeix un punt negatiu. Ja estic d'acord, senyor. El feres d'Obera, m'escolta? Sí, senyor. Veu l'estructura metàl·lica i el crono, amb el número que oscil·la de 0 a 99? Sí, senyor. Doncs premi qualsevol tecla per aturar-lo, Ja està. Quin número pareix? El 15. El 15. Gualferes es troba a la cúpula de Tornamut. De sobte apareix davant seu un arbre enorme. Les seves branques l'atrapen, s'està ofegant! Què vol fer ara? Opció A, provar de trencar les branques. Opció B, invocar un dels bruixots de Gaurem. Opció C, recórrer un dels encanteris que li van ensenyar a la base de reclutament. Opció B. De ben segur, Sí, senyor. Guanya un punt de força, no se porta cap d'experiència i tampoc cap de valentia. Al Ferres s'acaba d'entrar al Palau Imperial del Geseran, darrere la cúpula de Tornamunt. Sembla que l'escala que hi ha davant seu s'esveixi de tant en tant i d'on hi passa un monstre temible. Què vol fer ara? Opció A. Intentar conjurar un monstre similar per defensar-se. Opció B. Provar de trencar una de les baranes per defensar-se d'aquest monstre. Opció C. Correr en una altra direcció. Opció B. Repeteixo, està ben segur? Sí, senyor. Guanya dos punts de força. En perd un d'experiència. I en guanya dos més de valentia. No està malament.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 que aquesta decisió és molt important, el Ferres. Sí, senyor. Sí, sí. Perd dos punts de força, perd dos punts d'experiència, i em perd dos més de valentia. El Ferres, recompta? Mm, jo diria que no cal, senyor. Ni queda un punt de força, tres negatius d'experiència i cap de valentia, més un punt negatiu del test. Saps què significa? Que el cub desubicat se'l cruspeix immediatament. Senyor, el temps s'esgota. Bé. Bé. Hem de fer alguna cosa. Els miracles necessiten de fer això. Però, senyor! Calli, Runoc, i miri la pantalla tàctica. Interrupció en el compte enrere per fluctuació energètica. Ha, ho veuen? Incaïble! Però això no és tot. S'ha obert una vagina a l'oceà! Com ho ha fet? Les energies dels ballarins de la mort han rebotat amb la dels nostres generadors. Tan fàcil com això. Però de distribuir les forces. Ho farem sense problemes. Ordinador, nou, Runoc. Coordinades? 7 9.3. Raita Gouna protegeix sense cap mena de dubte. Jo no ho he dubtat mai, Seijau. I en Xeperenc tampoc no s'ho creurà quan enfrontin la mort cara a cara. Ets un sacríleg, moriràs castrat. No, ja ho veurem. Ordinador? Operació executada. Pensava que mai no es caparíem de l'oceà de temps. Encara ens queda arribar fins palau. Ens rebem lectures, Brunuch? Negatiu, senyor. Però l'almirall Guro acaba d'enviar les dades d'un nou recluter. Provi de localitzar l'edifici mentre m'ocupo d'ell. Transport! Sí, senyor! Benvingut a la nau estel·lar d'Arcàngel II, al feres Fernando Elias García, de Barcelona. Senyor, bona nit. Bona nit. Benvingut a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba. Que la fem Raito Gomu no el protegeixi. Tinent, obri seqüència de test. Obrell, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base Darum 4. Test d'aptituds. Filtre preparat. Alferes el Elias, imagino que coneix perfectament el mecanisme de no, del nostre test. Sí. Segur? Segur. Ens en refiem, tinent? Bé, és que hem de fer. Doncs preparis, Alferes, perquè el tinent li farà la primera pregunta. Alferes, bona nit. Bona nit, senyor. Bona nit i prou? Ah, senyor. Bona nit. Bona nit. Imaginis que gràcies als poders mediàtics de la vella Nirulteica Meinach, el seu cos ateri ha entrat a la mar de sorra i vent de Shiharastur. Fa fred, molt fred, i per protegir-se es col·loca un vestit que manté al seu voltant una temperatura de 20 graus. Però alguna cosa està passant. Els mítics Ashra Tremiul, que assenyalen el camí dels estrangers, volen xuclar la seva ànima per convertir-la en un dels floquets murats de neu que formen muntanyes al voltant de la mar morta de Tereniul. Què faria per evitar-ho? Pensa que el vestit no li permet moure's massa ràpidament. Intentaria raonar amb aquests homes per evitar això. Tan simplement? I si no, recorri. I com a últim recurs, doncs, faria servir la força. Quin encantari utilitzaria? El del drac. fas una demostració, també? Guaxi! Aquest drac estava una mica refredat, m'ha semblat timent. Però bé, el feràs. Com sabrà? Un cop l'any, la santa sang de l'Ugmo es converteix en un núvol de malsons. Un núvol de malsons que ara mateix està rejant sobre seu. Gairebé pot tocar els monstres que devoren el seu fetge, que li arrenquen el cor amb els seus testicles tanalla, que beuen els seus fluïts com si fossin aigua beneida pels distants de l'Umpatein. Un uns de dub, li ofereix el seu ajut, Sempre que hi entegui els seus funys canvi, accepta o lluita per si mateix contra la pluja maleïda de Lutmodeizo? Lluitaria contra mi mateix. Quina part s'arrencaria en primer lloc? El braç. I després? El nas. I en tercer lloc, sap que sempre són tres membres? Com a últim recurs, doncs, m'arrencaria un uí, només. Quina nit? Que viene per un terreny molt accidentat, les roques que va trobar li recorden els cors que, segons les llegendes del sant pare, va trencar la deesa Menenquil-Ley. De sobte, se n'adona que, no massa lluny seu, hi ha un ou d'or penjant del cel. I una dona que el venera seguint els ritus de Kwanma Miun. S'hi acosta per intentar consolar-la, o potser impeteix aquesta cerimònia balasfema utilitzant un dels encanteris de Mahari-Hum. Intentaria consolar-la. Com? ...explicant-li què és l'ou i per què ell ens els seus sentiments. I vostè creu que les seves tendències sexuals tenen rellevància en aquest cas? Potser. Potser no! Què creu? Que sí. Sap que aquestes bruixotes no tenen sexe. Per tant, quina lògica té el que m'acaba de dir? Sí, tinc, potser tinc algun... algun valor personal, no sé. Parella. Bé, bé. Imaginarem que ha estat això. Al Feres se li apareix una dona, aquesta sí que té sexe, que porta una capa de nim tub un material molt lleuger que protegeix dels pecats. M'he deixat veure pels teus funs, li diu, perquè la teva ànima sedueix la meva. Vine amb mi. Tot seguit, li ofereixo una copa de Resintar, la substància que otorga poders de mediunitat a qui la veu. Confiaria en ella i beuria el Resintar o no? Confiaria en ella. Què diu ara el Ferres? La capa de Nymtuk Tzeikad la protegeix dels pecats i, per tant, de revelar les mentides. L estava enganyada, Alferes. Se l'hauria cruspit en un tres i no res. Alferes, digui-nos la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Tristó. Mort. Per què? Quan una persona que nosaltres volguem o estimem és mort, sentim tristó. Una petita flama. Prosperitat. Esperit. Alma. Com ha dit? Alma. I greu? Sí. Potser. Ah, potser. Potser el feres? Sí. Pau. Potser, no, Pau. El feres. No dubti. Prosperitat. Tardor. Soledat. Paraules que mai no s'han dit. Mentida. Vostè creu? Les autèntiques veritats mai no són revelades. Per tant, segueix pensant el mateix? No. I, doncs, el fer vostè dubtar massa! per si reaccioni. Quina és la seva última paraula? Perdoni? Quina és la seva última paraula sobre paraules que mai no s'han dit? Mentides o una altra cosa? Misteris. Bé, i l'última pregunta. Què sent en aquests moments? Sento que estic preparat i amb la ben alta. Amb una força també des de l'interior. Tinen activa la seqüència d'anàlisi? Sí, senyor. El Ferres Elias, m'escolta? Sí. El nostre urdiador li ha aconseguit un punt negatiu. Dubta massa. Però potser durant la lluita aconseguirà guanyar amb valentia. Vostè què opina? Que sí, capità. Així m'agrada! El Ferran, s'està veient l'estructura metàl·lica? Sí. I el crònom, el número que oscil·la de 0 a 99? Sí, capità. No té cap cyborg a mà? No. Magnific. Premi qualsevol tecle, si us plau, per aturar el crònom. Ja ho he fet? Sí, senyor. Quin número pareix? El 7. Alferes, m'escolta, es troba la cúpula de Tornamont. Les seves altíssimes cúpules el fan sentir un estrany vertigen. Té el cap ple de somnis oscuros i un monstre assassí. Què vol fer ara? Opció A. Invocar un dels esprits del mag Zhaureiden Munchel. Opció B saltar a l'abisme de Doido Nocus. I opció C, demanar als bruixots de Federamin un encantari de protecció. L'opció B. Deben ser qualferes? Sí senyor. Guanya un punt de força. En pèrduos d'experiència i en guanya un de valentia. Al Ferre d'entrar al Palau Imperial del Gesseran, darrere de la cúpula de Tordamunt. Les seves escales, bé, són especials. No estan fetes de marbre o de fusta, sinó d'un estrany material que xucla qui l'espuja. Què vol fer ara? Opció A, apretar a en direcció oposada a les escales. Opció B, intentar fer un salt i arribar fins al crepuscle dels xeus. I opció C, anar avançant lentament. B. Sí o bé? Sí? Bé. Sí? Bé. Guanya dos punts de força, dos d'experiència i un de valentia. El Ferres ha arribat al crepuscle dels Xeus on s'amaga el monstre d'aquest nivell.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 no guanya cap punt de força, cap d'experiència, i cap de valentia. El m'escolta? Sí, capità. Ha guanyat tres punts de força, no en té cap d'experiència, i en té dos de valentia. A part del punt negatiu del test, creu que podrà vèncer el fals delicat? Sí, capità. Oh, de debò s'ho creu? Calla des temps! Sembla que aquest ens el vol salvar, el Feres. Què li diria per convèncer-lo? Que estic ben preparat. Oh, i per què me no mostre? Eh? <coughs> que es pensa que jo no pot triar igual. Eh? <coughs> Les forces estan, estan equilibrades, sembla ser. Què opina el Feres? Que el podem vèncer, també, en aquest destemps? No. I vostè, nunca? No ho sé, capità. No ho sap? No sé. Provem tots d'enfonsar en destemps? No! No féssiu això! Provem, provem el Feres? provem Provem-ho. tots un espectacular té i Alferes? Sí, capità. A la meva senyal. 3, 2, 1... Felicitat! Capità! Magnífic, Alferes, magnífic! Molt bé, Alferes. Hem derrotat en dos i, per tant, el Faust Delicat s'aparta. Reserva les seves energies per omatre el feres. Molt espectacular. Que deixes No, no me les doni a mi. doni les gràcies a la seva pròpia força interior. Ha estat un plaer saber-ho La setmana que ve ens tornarem a trobar a la nau Arcàngel 2. Nunca li vol dir alguna cosa més? No, que tingui molta sort la propera setmana. Per això, tornaré. Acabem de localitzar el Palau Imperial, senyor. Coordinades? 50.7 32.1 barra 60. Nunca han estat processades? Sí, senyor. Defenses al 100%. Necessitareu molt més que els vostres ridículs camps d'energia per a sobreviure. Ignorants! I tenim molt més. La Femre i Tocobun. Ordinador. Impuls! Continuarà la setmana vinent. Flash FM et porta cada dimarts de 10 a 11 de la nit al Món Salvatge. El primer i únic joc interactiu per PC per jugar amb nosaltres és de casa teva. Ja pots passar a buscar el teu disquet gratuïtament per l'Invest Center més proper. Si ets de Barcelona, l'adreça d'Invest Center és Carrer Cerdanya 230. Entra al Món Salvatge amb Flash FM i Invest Center i que la FEM Raito Gobun t'acompanyi.